Ніхто не виривався і словом усі ждали, що гетьман скаже. А діди, — кажуть, — говори, батьку гетьмане, твоє слово — закон. Брюховецький скорчився у три погибелі да й дай каже: Батьки мої рідні, що ж здолаю видумати путнє своїм нікчемним розумом?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 Бо так водилось у тих химерних низовців, що коло стовпа тут же й горілка стоятиме у діжиці, і калачів, решето. Раз для того, щоб, завдавши голові хмелю, не так тяжко було горопасі кінчати жизнь, а вдруге для того, щоб охотні ж козаки брались за Киї. Тут бо і Київ лежав оберемок. Оце ж усякий братчик, ідучи мимо, зупиниться коло стовпа, вип'є коряк меду чи горілки, калачем закусить, візьме кий, ударить раз винуватого по спині, дай пішов своєю дорогою. А вже ж в їх таке було прокляте заведеніє, розказують було старосвітські люди, що як сім раз одважить киякою, то хліба більш не їстимеш. Рідко-рідко траплялось, що жоден братчик до ковша не доторкався, проходив мимо, мов і не бачив нічого. То було, простоїть бідний тімаха своє врем'я, одвяжуть, дай прав. Тільки щоб заслужити таку ласку в товариства, треба було козакові не знать, яким бути лицарем. Правда, і Кирило Тур був у Січі не послідущий, був козак-душа, а не братчик. Да й вина ж його була дуже тяжка. Більшої вини й не було, здається, в запорожців не до скакання в гречку. Тим-то інший братчик, хоч і жалував дуже козака, да щоб не розплодився такий гріх між молодиками, і шов, і брався за кий і вже, зглянувши на Кирила Тура, перемагав своє жорстоке запорозьке серце. Знаєте, чи раз же то доводилось у купі, яку пригоду на диких полях терпіти або один одного з біди визволяти? Так згадавши старовину, братчик і руку опускав, і, мов, не він, от стовпа отходив.